Це винагорода мені, як офіцеру фронтовику. Сала, олії ми з Мариною купили. Дров на зиму привезуть мої друзі, я вже домовився. Вибачайте, мамо, що не вгодив вам. Мабуть, вам угодить, вибачте, той, що, як ви кажете, трясе очеретами. Прощавайте. Пішли, Марино. Мати заголосила, ой, на кого ж ти кидаєш мене? Але як тільки зафурчала небачена в Снігурівці чорна машина, голосіння припинилося, мов хто його вимкнув. А Володька молодець, а вже ж молодець. З перших днів мусить бути верх чоловічий. Та й Марина, як без комізування, не дурна дівка. Не маліє перед майбутньою свикрухою, не упокорюється улесливо син, бач, нарядився, як на великдень, прикостюмився, а вона одягнена скромненько. А головне, собою нічогенька, а очі які пригарні. Та й не підмітайло якесь, сказано вчительша, яка любить сина на все життя. Кому ж і похвалиться, що содіяла таке з сином і його сказати б нареченою? Хто швидше рознесе по силу цю вість, як нерідна кума? А коли ще вона й рідний ворог. І Оксана Петрівна рішуче попрямувала до куми Олени, надівши на повне обличчя маску, в якій угадувалась кінець світня туга. Глава 9. Володимира Петровича Капусту призначили завідуючим відділом партійного життя обласної газети у південне місто Н. Влаштувавшись у готелі, поснідавши в обкомівській їдальні, молодий журналіст піднявся на другий поверх у потрібний відділ обкому. Дзвонили в ЦК. «Нам назвали вас, отже чекали. Поживіть поки що в готелі», – порадив свіючий керівник відділу і усміхнувся. Як сказав поет, «Ета многих славний путь». А там будемо разом з редакцією воювати за квартиру. З житлом тут, як мабуть, і скрізь тепер сутужно. От на перший раз і все. Редакція газети на цій же вулиці, вірніше, проспекті, через кілька кварталів. Побачите одноповерховий будинок з вивіскою. Ото й вона. Місто Н. Тихе, спокійне, з провінційною закваскою. Серед одноповерхових будинків вирізнялися собори і церкви. Трамвая не було. Бігали автобуси, але на зупинках стояли такі довжелезні черги, що Володі розхотілося їхати. Ось і будинок з вивіскою. такий, як і багато інших на проспекті Суворова. Здивувався, як у такому приміщенні міг розташуватися цілий колектив редакції обласної газети. З цими думками рішуче штовхнув високі вхідні двері і зробив перший крок у невідомість, котру ніяк інакше не назвеш, як своїм майбутнім. Хоча в редактора уже були відвідувачі, але коли секретарка доповіла про прибуття нового працівника, наказав негайно заходити. У редакторськім кріслі Капуста побачив руденького чолов'ягу років під сорок. Мішкуватий піджак, недбало зав'язаний галстук засвідчували. Ті обладунки були одягнуті лише сьогодні, а до того похилені плечі знали гімнастерку, кітель і шинелю. Вертлявий у мішкуватому костюмі подав широку долоню. Підвалюк назвався і кивнув на вільний стілець. За маленьким столиком уже сиділо двоє. Один був худий, капловухий, стрижений під бокс, непевного віку, з кислою фізіономією, на якій була написана єдина думка, котра не давала далебі чоловікові покою. Як мені все набридло! Знайомтесь, кивнув на кислія редактор, і той поручкався з молодиком. Гранкін. Капуста не міг утримати усмішки. Справді? А що ви скажете, коли я своє прізвище назву? Володя повернув голову на голос, який належав лисіючому вовкуватому чоловікові у чорному халаті. Здавалося, ось-ось він накинеться на когось із них. Неохоче підвівшись, той недбало простягнув капустці правицю. Моє прізвище Петитов. «А тепер бери бика за роги!» – енергійно давав уже вказівки редактор. «Зараз я викличу заступника, і він тебе познайомить з працівниками відділу». Коли обережно здавалося боком зайшла до кабінету людина середнього віку з досить великою лисиною, редактор підхопився, вступив крок на зустріч. Володі здалося, що десь уже бачив цього лисіючого, але де? Може на фронтових дорогах?